Med yeah. yeah. yeah. det <hazen> Men noget på spil præsenterer jeg React over de næste 10 søndage på Radio 24-7. Vi kommer til at snakke om hvordan unge mennesker bliver inspireret til at gøre en forskel. Vi kommer til at snakke om abort og retten til reproduktion, menneskerettigheder, ghetto-lovgivning, diskrimination i nattelivet på en måde, som unge kan forstå. Vi glæder os til at du følger med.